Salmul 98 al celor mântuiți Doamne, îți mulțumim, fiindcă sufletele noastre negrite și mutilate de păcat, în oglinda cu apă vie a Duhului Sfânt, prin Sfintele Tainele le ai spălat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Botez veșmântul de nunt al Harului Tău ne-a îmbrăcat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Botez ne-ai sfințiți și ne-ai binecuvântat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin taina spovedaniei, cu lacrima ta ne curățat, și gândul nostru prin Duhul Înțelegerii l-ai luminat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfintei împărtășanii sufletele noastre, cu lumina fulgerului din cer, le-ai înzestrat și puterile-ai dat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin taina preoției, cu aripi de aleși de îngeri, la cer neridicat și cu slujba de-a scoate din păcat sufletine încredințate. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfântului Maslu, trupurile și sufletele noastre de boală și moartele le vindecat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă puterea voinței, cunoștinței și ibilitale, Tale ca un pom a crescut neîncetat și roade a dat. Doamne, îți mulțumim fiindcă sufletelor noastre, un loc în lumea de vis s-a împărățit tare de așezat. Doamne, îți mulțumim fiindcă Duhul Tău cel Sfânt o poartă de soare pentru noi a deschis și ca pe niște mădulare ale tale, în trucul Tău cel Sfânt ne-a adunat.